harmadik fejezet. Bajuk pedig eleinte bőven akadt, és láttam rajtuk, naponta akár többször is hozzám szaladnának, hogy igazságot tegyek, vagy numdát környékezték, aki szintén lerázta őket. A két katona nem csak ellenük szavazott, hanem meg is kötötte magát. Havanában maradnak. Nem használt sem ígérgetés, sem fenyegetés. Mesdú nem mozdult ki a csodálatos kertjéből, Onnan üzente a tanácsnak, hogy a palota testőrségének parancsnokságán kívül más szolgálatot nem vállal. Orcsú pedig még ennél is merészebb volt. Válogatott 400 íjászával bevette magát a fegyverek házába, és kijelentette, a többit vihetik Lailba, de aki ezek közül egyhez is hozzányúl, meghal. Pilagú azonnal ostrom alá akarta venni őket, de a tanács leszavazta. Nem lehet a város kellős közepén 400 olyan ízás ellen harcolni, akiknek Orcsú parancsol. Egy szempillantás alatt vérbe boríthatják az utcákat, anélkül, hogy a lábukat kitennék a fegyverek házából. Inkább kiéheztetéssel próbálkoztak, de Orcsú egyetlen elmaradt ebéd után megfenyegette őket. Ha egy kettős órán belül nem érkezik meg az élelem, elfoglalja a palota raktárait. Menevi és Pilagú együtt rohantak hozzám, hogy parancsoljam meg Orcsunak, ne ellenkezzék tovább. Kiváló alkalom lett volna, hogy fejükre olvassam bűneiket, mégsem éltem a lehetőséggel. Akármilyen formában avatkozom is bele a háború előkészítésébe, ezzel elismerem a tanács határozatát, és éppen ez volt az, amit nem akartam. Menevit nagyon felháborította visszahúzódásom. Szavaiban nyoma sem volt a korábbi alázatnak. Nem értem, Isteni barátom, hogyan tűrheted el ezt a te városodban? Miért nem korbácsoltatod meg engedetlen szolgáidat? Miért hagyod, hogy az utcákat véröntözze? Téged mindig erősnek, hatalmasnak ismertelek. Miért bújsz gyáván a palota falai mögé? Komolyan úgy gondolod, Isteni barátom, kérdeztem mosolyogva, hogy minden engedetlen szolgámat meg kellene korbácsoltatnom? Vagy tegyek különbséget, kik nem engedelmeskednek ma, és kik tagadták meg parancsaimat, sőt, kérésemet néhány napja? Menevi nem értette, de Pilagu elsápadt. A tanács döntött, nem mi, Isteni Uram, vágott közbe. A tanács, a város javára. Láttam, Menevi szólni akar, de nem hagytam. És ha a tanács úgy dönt, hogy én is engedetlen vagyok, akkor te, isteni barátom, aki vendégem, és te, pilagú, aki a szolgám voltál, megemeltem a hangom, ugye elsőnek jöttök, hogy megkorbácsoljatok engem. Ezt kívánja a város népének érdeke? Volt még annyi becsület bennük, hogy minden további magyarázkodás nélkül elkullogtak. Végül lemondtak róla, hogy a két katonát a maguk oldalára kényszerítsék. Később rájöttek, a város biztosítására legalább az egyiket úgyis itthon kellett volna hagyniuk. Mire azonban túljutottunk Erua idejének felén, a tanács urrá lett a nehézségeken. A hatalom egyre nyíltabban Pilagú és Pechner kezében összpontosult, akik nem tűrtek ellentmondást. Még azt is megmerték tenni, hogy a mindenbe beleszóló Menevit, igen udvarias formában ugyan, de hazaküldjék. Menevi bár ő volt az egész vállalkozás értelmi szerzője, a zsákmány elosztásáról szóló megállapodásban is, melyet még elutazása előtt ütöttek, alul maradt. Hiába készült kétszer annyi hajóval Lail ellen, mint Avana, már addig csürte csavarta a dolgot, hivatkozott az avanai veteránok és az íjászok kiválóságára, meg hogy Inima a fővezér, míg végül elérte, Avana 60 hajója után ugyanakkor a zsákmány részre formálhatott jogot, mint Bitámi. Menevi bizonyára felkeresett volna, hogy ezt elpanaszolja, de én közben, mert láttam a dolgok menetén úgy sem tudok változtatni, elmentem Demgálhoz. A Nauni király először majdnem ugyanazt mondta a háborúról, mint Numda. Most már nem tehetsz semmit, de nagy hiba volt, hogy időben nem tudtad megállítani embereid nagyra vágyását. Hangjában megértő rokon csengett, és elszégyeltem magam. Míg a tavaszi pompájában viruló barkanon lovagoltam keresztül, feltámad bennem a gyanú. Vajon nem használja egy ki Demgál a város megváltozott helyzetét, hogy új feltételekhez kösse az eddigi szövetséget? Vele pedig nem lehetett volna úgy elbánni, mint Menevivel. Az abánok hatalma nagy, folytatta Demgál, és soha nem feledkeznek meg a bosszú állásról. Ahhoz azonban, hogy megbosszulják azt, amire most a parti városok készülnek, nekik kell majd idejönni. Ivott egy kortyot a vizes borból, és tűnődve nézte az aranykehely oldalára vésett jelenet sort. Nyilazó harcosok vágtattak szembe egymással, a másik oldalon pedig kardok csaptak össze az ágaskodó lovak feje felett. Hidd el, barátom! A vanát kivéve nem sajnálnám a többit. Mégis, ha úgy hozza a sors, Nekik segítek az abanok ellen, mert régi számadása van az én népemnek velük. A mondák azt tartják, hogy valaha, mint testvérek éltünk egymás mellett azon a földön. Aztán gőgükben és elbizakodottságukban ellenünk fordultak, hadüzenet nélkül. És aki életben maradt a nauni közül, annak menekülnie kellett. Így kerültünk erre a síkságra. De erről már beszéltem neked, barátom. Ha most újra találkozunk, majd elválik, hogy megint ők lesznek-e az erősebbek. Még hazafelé is Demgál szavain töprengtem, és megállapítottam, hogy embereim nem is tudják, milyen szerencséjük van. Én legalábbis soha nem láttam a naunikhoz mérhető harcosokat, és Demgál őszintén beszélt. Nem szereztem meg azonban pilagújéknak azt az örömet, hogy ők is megnyugodjanak, a pusztai király mellettük áll majd. Érül a legvégént, értem vissza a városba. A hatvan hajó felkészítése már befejeződött. Nem csak minden embernek, hanem a hosszú úton szükséges sokfajta holmi legapróbb darabjának is megvolt a pontos helye. Amíg csak Nanúr forrósága el nem apasztotta a parti szelet, naponta felváltva 10 tíz hajó futott ki teljes felszereléssel a kikötőből, mintha már egyenesen a háborúba indulna. Pilagú saját hajóján kísérte őket, és amit követelt, az felért inima egykori kiképzésével. Olyan egyszerre kellett a legkülönfélébb manővereket véghez vinniük, mintha a víz alatt kábelek kötötték volna össze a hajókat. Nem tűrt hanyagságot, de még késlekedést sem, és a gyakorlatozást esténként hosszú megbeszélések követték. Ott aztán nem csak az elkövetett hibákat kérte számon a kapitányoktól, minden szava tüskét rejtett, ha elégedetlen volt, hanem sorra vették az agyakba karcolt nagyméretű térképen az útvonal kikötőit, a tájékodózásra alkalmas sziklafokokat. Pilagú úgy ismerte az innenső és a túlsó partot is, akár a tenyerét. Számon tartott minden áramlatot. Újra meg újra figyelmeztette a kapitányokat a zátonyokra. A fejükbe verte, hol számíthatnak kedvező szélre, és hol óvakodjanak teljes vitorlázattal haladni akkor is, ha látszólag nem fenyegeti őket semmilyen veszedelem. Alapos munkát végzett. Ezt annak ellenére, hogy nem értettem egyet a vállalkozás céljával, tisztelnem kellett. Azt hiszem, jobb, ha most beszélek röviden arról, mekkora és milyen összetételű haderő vett részt a hadjáratban, hogy később ne kelljen törődnöm az adatok felidézésével. Bitami 120, Belisú 50, Anaim és Narad pedig 40-40 hajót küldött. Ezek a számok lehet, hogy nem egészen pontosak, mert az egész hajóhadat én soha nem láttam együtt, csak a mi hatvan hajónkat. Minden esetre több mint háromszáz hajó úszott a tengeren Lail felé, bár mindegyik elbírt volna akár hatvan embert is, Pilagu negyvennél többet egyre sem engedett. Nem rabszolgákat szállítok, hanem harcosokat, mondta a Bitami gályák kapitányának, aki szemére vetette, hogy így nem használják ki a hajókat. Mit érünk az olyan emberekkel, akik, ha megérkezünk, csordaként rohannak a partra ennivalót rabolni? Mennyi időbe telik, míg újra parancsolhatok nekik, és képesek lesznek harcolni? Legyen minden hajón annyi élelem és víz, hogy senki ne lássa hiányát. Annyi hely, hogy ne kelljen a pihenő evezősöknek összekuporodni, mert akkor már az utazás harmadik napján áhítózva gondolkodnak a szárazföldről, elátkozva a tengert és a hajózást. Mikor az ebbfajta vitákat elmondták nekem, egyre jobban sajnáltam, hogy embereim, akik az egész hadseregben a legkörültekintőbbnek és a legbölcsebbnek bizonyultak, tehetségüket ilyen véres és becstelen vállalkozás véghezvitelére használják. Mivel egy hajó személyzete tíz embernél nem volt több, ezek minden körülmények között a hajón maradtak, inéma ma összesen majdnem tízezer szárazföldi harcosnak parancsnolt. Ennek a hadnak a gerince elsősorban az a körülbelül ezer ember volt, akik között keserű büszkeséggel elsőnek inén ma 801 néhány veterányát kell említenem. Ennek a földnek a mértéke szerint nem voltak már fiatal emberek. Dicsőségüket, legyőzhetetlen hírüket hét éve élvezték már, de vezérük gondoskodott róla, hogy ne puhuljanak el a béke éveiben. Ravaszak voltak, rettenthetetlenek és kegyetlenek. Inimma jó voltából az elsők, akik hivatásuknak vallhatták a harcot, az öldöklést a partvidéken. Bár nem érhettek fel hozzájuk, komoly erőt jelentett az a 2000 bitámi fiatal, akik azon a tavaszon élték túl Inimma kiképzését. Mesdú 800 dárdása és a körülbelül 500 íjász, akikről Orcsú lemondott. Ezek még mindig többet értek, mint a többi városban összetoborzottak. Belissú és Anaim katonasága keveset változott az elmúlt évek során. Sokan ugyan bőrvértet hordtak már, és ezért könnyebben mozogtak, de azzal a fegyelemmel, amit Inimma követelt, nehezen tudtak megbékélni. Inimma arra szánta őket, hogy lekössék az ellenséget, ha ő valahol másút akar lehetőleg észrevétlenül támadást előkészíteni. Narad királya Taruba különös harcosokat küldött. Jó darabig kellett gondolkoznom, míg ennek a harci szerszámnak, a paritjának a földi nevét fel tudtam idézni az egykori történelem leckék anyagából. Pechner, mikor visszatért Lail alól, magával hozott egyet, és igyekezett a használatát is megmutatni. Szerencsére akkor éppen kevesen voltak a trónteremben, így nem követelt áldozatot a kísérlet. A nehéz kavics a falnak csapódott, majd visszapattanva messze gurult a márványpadlón. Gyakorlott harcos kezében azonban félelmetes fegyver lehetett. És eszembe jutott, ha annak idején Juba nem szorítja háttérbe a narati gályákat, hogy elsőnek az ő csapatai lépjenek partra avana kikötőjében, kellemetlen és váratlan találkozásunk lehetett volna narat parítjásaival. Az öreg Lubaltú tábláinak tanúsága szerint, melyeken minden fel volt jegyezve, ami valaha is történt a népek életében, Soha ekkora hadsereg még nem gyűlt össze. Nanúr évnegyedének közepe táján Pilagu összehívta Avanában az egyes városok hajóhadának és hadseregének vezetőit. Ennek a lépésnek nyilvánvaló gyakorlati értelmén túl nagy lélektani jelentősége volt, bár a hajós nem ismerhette ezt a kifejezést. Azzal, hogy eljöttek Avanába, Elismerték Pilagú tengeri, és a Vitámiból időközben visszatért Inimma szárazföldi fővezérségét. Hosszú napokon át hajóztak a forró évszak opálosan szikrázó tikkat ege alatt, és amikor megérkeztek, még azzal sem vigasztalódhattak, hogy különösebb szeretettel és lelkesedéssel fogadják őket. Három parancsolásos szokott, ellentmondást nem tűrő emberrel találták magukat szembe, akik agyaktáblákkal a kezükben úgy faggatták őket, akár az isteni urak a hanyag felügyelőket. Pilaguk kezdte, mikor elmagyarázta, csak azért nem követelte tőlük, hogy egész hajóhadukkal jelentkezzenek, mert ez ostobaság lett volna Nanúr idején. Biztosította azonban őket, miközben majd végighajóznak a part mentén, nyugatról kelet felé, sorra érintve Beli, Su, Anaim, Bitami és Narad kikötőit, hogy azután a hemti előtti hegyfognál észak-keletnek fordulva átvágjanak a nyílt tengeren, lesz gondja rá, hogy minden egyes hajó állapotát és legénységének hozzáértését megvizsgálja. Nem a legrövidebb útvonalat választották, hanem a legbiztonságosabbat. Gurú papjainak térképe szerint Avanától Laill légvonal van, valamivel több mint 700 kilométerre fekszik. Ilyen hosszú nyílt tengeri hajózásra Ekkora hajórajjal senkinek nem jutott eszébe vállalkozni. Ezért határoztak úgy, hogy Narattól keletre vitorláznak át a tengerszoroson, ahol a szemközti part körülbelül 16 órai úttal elérhető. Igaz, hogy onnan lail még 8-9 napi hajóút végig a part mellett, de azok a kapitányok, akik már megtanulták a nyílt tengeri hajózást és nem veszítették el a fejüket, ha a part a horizont széle alá tűnt, elenyésző kisebbségben voltak hajói mások, és népe a legjobb hajós nép. Megszokták, hogy akár 30 napig se lássanak szárazföldet. Hajóikat is így látják el élelemmel és ivóvízzel. Rájuk gondolt Pilagú is, amikor nem hagyta a hajókat emberekkel telezsúfolni az élelem és ivóvíz rovására. Ahhoz azonban, hogy utolérje a disbeli hajósok teljesítményét, évek munkájára lett volna szükség, csupán az avanai flottánál. A hajók átlagos sebessége kedvező szélben 7 és 10 kilométer között volt óránként. És mert a parti hajósok alkonyatkor lehetőleg kikötöttek, az egynapi napi hajóút jó széllel 80-100 kilométer lehetett. Elvben elképzelhető volt, hogy ezt az útvonalat, kb. 1300 kilométert, egyetlen nap pihenő nélkül 17-18 nap alatt megteszik. Pilagú azonban számolt a szélt csenddel, a hatalmas hajóra irányításának nehézségeivel, és úgy gondolta, hogy 22-25 nap alatt érkeznek Lail elé. Ehhez mérte a hajók állapotát, a rendelkezésre álló készleteket és azt, hogy mit várhat a legénységtől. Tudni akarta az egyes városok hajóparancsnokaitól nem csak az evezősök számát, a vitorlák állapotát, de azt is, hogy a hajó melyik részén tárolják a vizet, és milyen edényekben. Kijelentette, hogy egyetlen bárka sem köthet ki sehol az út folyamán az ő engedélye nélkül, és még a déli étkezés idejét is megszabta. Csak ha felhangzik az ő hajójáról a megbeszélt kürtjel, nyúlhatnak az élelmiszeres iszákokhoz. Ugyanúgy kürtjelekkel irányítja majd a kikötést, az indulást, az egyes fordulatokat. Amelyik hajó lemarad, vagy nem engedelmeskedik a vezérhajóról érkező parancsnak, az jobban teszi, ha azonnal visszafordul, mert a következő kikötőhelyen az egész legénységet és a kapitányt nem csak keményen megbünteti, hanem azután hajózhat, amerre akar velük, nem jön tovább. Menevit annyira elkápráztatta Inimma -in kiképzési módszere, hogy mindenben helyeselt Pilagunak is. Tegin, az Anaimi hajóparancsnok szívós, sokat megért tengerész volt, csak úgy, mint Gíját, aki a narati hajókat vezette. Tudták, igaza van Pilagunak, másképp lehetetlen ekkora hajóhadat mozgatni. Egyedül Neria, a Belissúi gályák kapitánya próbált tiltakozni, de Pilagu megmondta neki, ha nem tudnak megegyezni, inkább most bontsák fel a szövetséget, mert később talán nem lesz képes neki bántatlan elhajózást biztosítani Javanából. Ebből mindenki értett, és amikor Pilagú után inima a harcosok felszerelését kezdte aprólékosan firtatni, majd pedig közölte a csapatok szárazföldi rendjére vonatkozó utasításait, már egyetlen ellenvetés sem hangzott el. Végül Pechnemer intésére az írnokok előhozták a három-három példányban agyakba vésett szerződéseket, hogy az egyes városok milyen arányban részesülnek a zsákmányból. Hogy az elosztás mértékét városuk szempontjából igazságosnak tartották-e a kapitányok vagy sem, az soha nem derült ki, mert az írnokok mindegyiknek egy negyedik táblát is hoztak. Ezen az állt, hogy a zsákmány számbavétele után először külön kell tenni annak egy harmadát, és csak a maradék kerül felosztásra a városok között. Ez a bizonyos harmad a vezéreké, melyet hét egyenlő részre osztanak, Menevi, Neria, Tegin, Giat, Pechnemer, Inima és Pilagú között. Ez azt jelentette, hogy míg például Anaim kincstára a zsákmánynak körülbelül 13 ára tarthatott igényt, Tegin maga alig kevesebb, mint 5 át kapta. Pechnemer tehát megvásárolta őket úgy, hogy közben Avana része a három avanai vezér magánrészesedésevel együtt Majdnem az egész várható kincs felét tette ki, pontosabban valamivel több, mint 44 százalékát. A kapitányok szónélkül akasztották le nyakukból az aranyláncot, hogy a rajta lógó pecsétet a még lágy agyakba nyomják, először természetesen a negyedik tábla aljára. A többi szerződésből azért készült három-három példány, hogy egy a vezéreknél, egy pedig avanában maradjon míg a harmadikat gondosan illatos cédrus fenyőből készített ládába rejtve vigyék az egyes városok királyainak. Ezekben a szerződésekben nem esett szó a vezérkar harmad részéről, és ez a parancsnokokat minden láncnál erősebben kötötte Pilagúékhoz. A vezérek ezután hazatértek, hogy befejezzék az előkészületeket, és Pilagú is egy utolsó összetett hadgyakorlatot tartott mind a hatvan hajójával. A legénységből többen megbetegedtek Nanúr öldöklő forróságától. Másokat a kíméletlen ütemű evezést nyomorított meg. De éppen ez volt Pilagu szándéka. Az utolsó alkalom, hogy megtudja, kik azok, akik nem képesek elviselni a várható fáradalmakat. A betegek helyére fiatal legények kerültek, és Pilagunak módja volt válogatni, mert ugyan ki nem vett volna részt szívesen egy ilyen nagyszerűnek ígérkező hősi vállalkozásban. Harci dicsőség, zsákmány, idegen partok és városok ezerféle újdonságának csábító varázsa. A kifutásra kész hajók mellett a kikötőparton még az indulás előtti napokban is ott ácsorogtak a reménykedők, hát ha valaki megbetegszik vagy magára vonja a kapitány haragját. Pilagú azonban ügyen sem vetett rájuk. Az utolsó pillanatban szembe találta magát egy olyan ellenfélel, amelyre talán számított, de remélte, hogy nem jelentkezik.